Новото Веднъж учителя беше поканен на чай от братя и сестри, гости от чужбина. Те го запитаха за духовната наука, учителя каза. Необходимо е да се свържат физическата, духовната и божествената наука. И това свързване да стане не само теоретически, но и практически. Там седи новото. В нашия живот ние се стараем да приложим именно това. Непознатото за нас то е важното. Едно време учителите са говорили на своите ученици с езика на посветените и които са могли да разберат те са се ползвали. Езикът на посветените е един. Той – е език на любовта. В езика на посветените не може да кажете една дума, ако не я помислите, почувствате и направите. Любовта е емблема за езика на посветения. Когато обичате някого, каквото кажете, правите го. А щом не го обичате, може да кажете нещо, но не го правите. Один български свещеник идва на гостика лугер, и му иска пари да пътува до София. Свещеникът отговорил, че няма пари. Приятелят на свещеника, който присъства там, му казал после: Знаеш ли, че този беше Христос? Свещеникът казал: Така ли? Тогава щях да намеря пари. Когато обичаме някого, намираме пари. Казано е. За всяка празна дума ще даваш ответ. В думите има сила. По-малка или по-голяма. Някой път страдате. Защо? Защото сте казали нещо, което не сте направили. А друг път се радвате, защото сте казали нещо, и сте го направили. Божественото е, като кажеш, да го направиш. Езикът на посветените има сила. Той е творческо слово. Искате да знаете кой е първоначалният, божественият език. Като изговорите една дума от този език, ако сте скръбен, скръбта изчезва, ако сте болен, болестта изчезва. Ако сте беден, беднотията изчезва. Тялото разбира този език. Песента Махар Бену не можете да я изпеете вярно, ако не слезете да помагате. Слизате да помагате между тези, които Бог благославя. Въпрос. Забелязано е, че песните на някои народи, които дълги години са били под робство, са повечето тъжни има друго робство, по-тежко. Това е робството на греха, в което човечеството е от много хиляди години. Сега вече е наближил краят на това робство. Божествената светлина е проникнала Земята, но трябва възприемател от човека. В неговото съзнание вече се образува нова мрежа, с която да хваща тази светлина. Тази мрежа се образува у всички духовни хора и някои от тях започват да долавят известни неща от невидимия свят. Когато новата мрежа започна да се образува, челото се повдига постепенно нагоре. В бъдеще разстоянията от ухото до окото АО и от ухото до горната част на главата СО ще станат по-големи. А пък тази част, която е под носа, ще отиде навътре. Значи, животинското в човека ще отслабва, а Божествената воля ще се усилва. У животните е развито съзнанието, а от човека самосъзнанието. Свърхсъзнанието пък е новото съзнание, което сега се развива. Подсъзнанието е складирано цялото минало на човека.